سلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم u ime Allaha samilosnog samilosnog. Onima koji govore gospodar naši Allah, zatim ustraju, dolaze je meleki. Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennet koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite imat ćete bit ćete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Isto mi je rekao uzvišenjama. A'bukumillahi na šeitam irrađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbi alamin. Vassalatu vassalamu ala sejidina u nebihina muhammad. As-sadikil wa'lil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana inneke enta l'alimu hakeenu. Allahuma alimna ma yanfavna onfana bima alamtena vazidna iman ja alim. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga svi zajedno da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od toga da neko od blagodati spoznamo samo zato što smo izgubili. Salavat salam njegovom emiljeniku Muhamedu, časno i Clementu klementu, porodci, s zahadama, molimo gospodara da nam daruje od sebe znanje koje će nam koristiti, da nas počasti da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas je on povučio. Draga vraće i sestre, mi se dalje družimo sa hadismima Rasulullah s.a.w. koje nam je imam Buharija zabilježio u svojoj hadiskoj zbirce. I pripremajući se za dolazak ovamo, na umpao mi je jedan lijep gest imama Malika, Kaže svaki put kada bi imam Malik želio da izađe, da ljudima predaje hadis Rasulullaha, da im prenosi hadis Rasulullaha, da im govori o Božijem poslaniku Muhammedu s.a.v. ne samo da bi se abdestio onako kako mi to radimo kada idemo u džami, već bi se znao masu svaki put okupati, namirisati, ponovo abdestiti i izaći. Izaći da ljudima govori hadisa Rasulullaha. I zbog toga vidite da nekada nije ni bitno kako je neko nešto kazao. Bitno je kako je njegovo stanje bilo u onom trenutku kada je ljudima pokušavao prenijeti nešto. Jer nažalost danas je su više pogotovo eto u našem vremenu i su suviše blještaviji stvari a malo je oni suštinskih stvari koje su, koje su bitne. Puno stvari nam odlači pažnju a one suštinski nekako ostanu, ostanu nažalost zanemaren. Prije nego što uđemo u današnji hadis koji govori o onome što jeste priroda islama, ja ću vas zamoliti da imate u vidu da Ramazan koji je iza nas ostavlja dio sebe u nama. Ja bih vas zamolio da oni od vas koji su u prilici, evo hvala gospodaru, opet nas je vrijeme poslužilo, jel? dragi gospodar je dao da je postiti vrlo lako u odnosu na jedinovi turisti kad dođu ovdje reće kako je u ovgustu kako je u Osarajbu u ovgustu evo u ovgustu je ovako, odnosno nama u Ševalije vi znate da je hadis Rasulullah s.a.a. onaj ko posti 30 dana Ramazana ili mjesec Ramazana koji 29 dana a zatim nakon toga posti 6 dana mjeseca Ševala kao da je postio čitav godin zašto? zato što je svako dobro djelo kod gospodara koliko 10. i kada postiš mjesec Ramazan 31 dana puta 10 300 i šest dana ševala puta 10 to je 60. Ihvala Gospodaru pokrio si sve one stvari koje treba da pokrije što oko godine. Ja vas zamolio, evo već smo prvu trećinu ševala i za sebe gotovo ostavili. Ja vas zamolio da iskoristimo vrijeme sve zajedno da uzmožiju pomoć, pokušamo koliko možemo da ovaj ševal iskoristimo pogotovo ovih ovaj dan koji su nam da tovale gospodar pokoj na samom početku zamolio bih vas da se setimo Fatihov melodov i mama Buharići u hadiskoj zbirci čitam redanila el Fatih 23. poglavlje u knjizi o namazu babu sujudu ale thobi fi shidati al had poglavlje sečda na dio odjeće jel činjenje seđnje na dio odjeće fišit da tilhar kadae gestorka vrućin. Wa qala al-Hasan Imam Hasan al-Basri je rekao kana al-qaumu yasjuduna ala al-imamati wal qalams warati wa yadahu fi kumih. Kaže Hasan al-Basri radijallahu anhu ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su činili seđnju na svoja amame odnosno na svoja ahmedija kod ashaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nije se vezivala kao kod nas na fes nego se vezivala direktno na glavu kasnije se vezivala na kap stavi se kapa i onda se okolo omota ahmedija Čisto da vam dadim, da vam pokušam približiti jer kako su činili valjalo bi skinuti fes razvezati prostrijet učiniti sve što popije zavezati vrat se gore dakle amama odnosno ahmedija je bila zavezana oko glavi. Preko i jedan od Alima, bila je velika dilema kako je Resulullah s.a.v. kakva je njegova Ahmedija bila. Jedan je čovjek sedmicama i mjesecima svako večer je klanio istiharu, s dovolom gospodaru, da vidi Resulullah u da ga vidi i kakva mu je Ahmedija bila. I vidio je resullaha Resulullah s.a.v. kakva mu je bila Amama, povijezana je bila na glavu i preko Amame je bio kao neki prekrivač tipa hijaba. Samo onoga širokog što ide najprije mahrama pa širokog. Znači, Rasulullah je nosio amamu, odnosno ahmediju, oko glavi i preko jedan kao prekrivač koji je štitio amamu od prljavštine, od sunca. I mislim da sada, vjerovatno u ovim filmovima i serijama, vi vidite nešto slično, slično to mi. Dakle, šta su radili? Azhabi Rasulullah s.a.v. su znali kada je vrućina. Kada ne može čelo da ide na pod sami, jel? zbog brelini, zemlje ili srđada, ako isto, ako je upeklo sunce po srđavu, isto može stati na srđavu komad druge odjeće koje ćete da kažemo, zaštititi od, od vrućini. Uzimali su ili amam odnosno ahmediju, ili su uzimali prekrivač koji ide preko, preko ahmedije i kaže ruke su im bile u rukavima. Dakle, u grtač imaju ne bi izvlačili ruke kako bi ruke stavili na pod radi sečnije. Zašto? Zato što je vruće. I vi znate koji ste išli u ove tople kraje kada upeknje kamen ili kada upeknje nešto baš ti treba da se zaštitiš jedan mi je insan govorio na hađu, došao prije 20 godina preko, dva, preko 25 godina stvar prija pri agresiv 80 možda 90 90 kaže tada sam vidio što znači biti od ummeta Muhameda sallallahu kaže klanjao sam I mermer se kaže u Harem i Šarifu, kaže, usioviše, ne možeš, ne možeš gledati. I kaže, oni malezici imali se džade ponijeli, k'o pametni ljudi, pragmatični, sasobom nosije sve što im treba I kada idete na hađu, na omru, gledajte kako se oni pripremaju. Dobro je, dobro je pogledat kako se tim, da kažem, dobro organizirani muslimanski narodi pripremaju. Kaže, što je bilo, kaže, ja sad došao i oni vide, ja tapkamu. Ne te može. A na seždu da ne govorim. sačkam da prođe malo vremena kad imamo odje na seždu. Nešto odmah na seždu što valja i držat dole. Nego sačkam da malo vremena prođe i ono pretpravi malo samo da mogu da striput subhane el. Ono što se govori kad su van Malezijac na ovaj vide kaže nisu dvojica imali posrdžadu. I kaže okrenše se kaže staviše da, da na mnoge budu na seždadi on u drugu staviše da zajedno se čini. Zašto to je taj osjećaj? I što više osjećaja insan ima za drugoga, bez obzira za muslimana, za nemuslimana, drži Allah u dželašanu. Jer su sva stvorenja njegova. Što si bolji prema stvorenjima, drži si gospodaru. Hadis je 385. Hadetena Ebu El-Walid Hišam ibn Abdul Melik. Pred nam je Ebu El-Walid Hišam ibn Abdul Melik. Kala Hadetena Biš Rubnu Mufadla od Bišra ibn Mufadla, Kale, haddeseni galibul qattan, od galiba qattana, an Bekr ibn Abdillah, an Enes ibn Malik. Od Bekra, sina, Abdullahovog, od Enes ibn Malika, radijallahu anju. Enes ibn Malike, asha v Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Kale, sada on nam govori šta su oni radili u vrijeme, u vrijeme Božej Poslanika sallallahu alaihi sallam. I vi znate, kada se definiše Hadis Božej Poslanika, da je jedna od dimenzija Hadisa ono što je Rasulullah vidio pa u Dobrihu. Čak prešutno, ako Resulullah ostavio azhabe na to je da radi, to je, to je hadis Bože i poslanika. I zbog toga, na primjer, upotreba tespiha. Kažu da je osnova za upotrebu te spiha. zna li neko koji hadis? Kaže, Resulullah s.a.l. je naišao pored ženi. I ona imala 99 kamenčića. I kaže, šta je radila? Pita Resulullah šta radi s tim? Kaže, svaki dan Tespih činim Allaha da ličam, spominjem njega. La ilahe, la la ilahe, la, ilahi, la, la, la Pa kaže, Rasulullah kad ju je vidio da to radi, rekao je, hoćeš li da ti kažem šta ti je bolje od toga? Reci, hvala Allahu koliko je njegovi stvorenja. Hvala Allahu kolika je veličina njegovog arša. I zašto ulema kaže da je to osnova za Tespih? Zar joj nije Rasulullah rekao, hoćete da te uputim na bolje od toga? i znate, postoji nešto što se zove komparacija pridjeva. Nije je Resulullah rekao, ostavi to rečiti što trebaš sad, nego je da te rekao, što ti kaže što je bolje od toga. Dakle, možeš i ovo raditi, ali kada Laha spomeniš ili kada se njemu zahvališ na način, hvala Lahu, koliko je njegovih stvorenja, to ti je bolje. I zbog toga svaki onaj postupak koji je Resulullah s.a.v. odobrio, to je sastavni dio hadisa. Kaže Enes ibn Malik, Kunannu salni klanjali smo man Ma ne vije Sal ali sem.sviorov vjesnikom Sal. Fe jedao Ahuna pa bi jedan od nas. pare up stavljao dio svoje odjeće poput majice, poput nećega što mu je dužiji. Minšidat il Harrif i mekani suđut.Šta bi u radi uzovi komad svoje odjeće i stavio bi pod svoju glavu kada padne gospodaru na seždu kaže zbog velike, velike vručine. Ovaj hadis je vrlo kratak i ovdje se završava. Međutim, nama je, nama je vrlo bitno da znamo da on govori najprije o onome što jeste priroda Islama. Braćo i sestre, kada čitate sura nisa, sura žene, kaže Hazret Ibn Abbas u ovoj suri ima osam ajeta. Bolji su ti osam ajeta za umet od svega što postoji na zemlji. Ja ću samo danas jedan ajec po mene. Kaže, Allah hoće da vam olakše. Allah hoće da vam olakše. Ja bih zamolio kada čitate o kada slušate o kada razmišljate o svom odnosu sa gospodaram. Nedavno sam bio sa jednim našim uglednim insanom i putovao sam. I onda mene ponese neki žar, kaže, Haviz Allah je Zašto? Hoće da me podsjeti da se ne miješam između Allaha i njegovih robov. Kogod ti prikazuje vjeru teško, nečim što je teretli, nečim što opterećujem sana. I vi vidite, dosta ljudi uđe u vjeru, pricne sebe toliko vjerom da na kraju ti vidiš da se sam on udaljava od vjer. Ovaj hadis nam upravo govori o to. Govori nam da je Islam, onaj koji je gospodar, zadovoljan da mi nosimo, da mi njega živimo. Islam je Laha zar nisu ashabi Resulullah s.a.v. stavljali stavljali svoju odjeću da se zaštite da se zaštite od vraline zemlje ili vraline mjesta na kojem trebaju sežbu da učinje i ovdje zanimljiv detalj kažu da je od muđiza Božije poslanika s.a.v. koja se mnogo puta ponovila i koju je on čak nekoliko puta naglašavao Božiji poslanik s.a.v. da je Božji poslanik vidio iza sebe u namazu kao što vidi ispred sebi. Čak je znao ashabima da kaže zašto radite to i tu, a znaju da se nije Božji poslanik okret opravlja. Allah mu je dao da vidi on koji klanjaju iza njega kako vidi ono ispred sebi. I kada bi Božji poslanik klanjao i kada bi ashabi klanjali i kada je vrućina vila, kaže on bi njih vidio kako to radi. I ne bi im osporio To što radi. I zbog toga znate da je, hvala Allahu, na primjer, tokom posta dozvoljeno se okupati i stuširati da bi se insan razhladio, tako? Spominjao sam mnogo puta da Benu Isra'il, da je Evrejima, pošto su sami prema sebi bili žestoki, nečistoća se sa njihove odjeće nije mogla uklaniti. Ako krv ili neđaset zade se odjeću jednog odni, jedini način da to očiti je bilo da izreži. Sad sam si koliko odjeće ne bi insan ima. Dakle, Desit se da na nogavicu padne krv, ne možeš nikako očistiti. I zbog toga ja vas molio ova prva stvar. Imate na mom Juridu Allahu ayu Allah hoće da vam olakša. I sura još dva ajta da vam spominjem tu je, slično idu. Allah Juridu Allahu ayu khaffifa ankum. Na drugom mjestu kaže Gospodar, u Allahu juridu ayetu ba alekum. Allah hoće da vam oprosti. <laughs> Na trećem mjestu kaže gospodar, Allah hoće da vam pojasni. Ima još pet ajeta koji Ibn Abbas kaže, ti osam ajeta bolje su umetu od svega. E, hoću da uđemo u razumijevanje prirode Islama, jer šta je problem kada se udaljimo od prirode Islama, kada nam neko tumači vjeru kao tegobu, kada nam neko tumači vjeru kao nešto što slama čovjeku u kiču, Desiti se da insan vrlo lahko izađe iz islama nakon što ga je prigrljio. Ti stvarno vidiš, on voli gospodara, spoznao sportelja, upoznao se sa ljepotama Kur'ana, ali toliko je on, zbog tumačenja vjere koje je njemu prezentirano, toliko je sebe pritisnuo, da vremenom je samo korak po korak, samo se udalio od islama. I zbog toga imate hadis poznati hadis koji kada je onaj čovjek ubio 99 ljudi. Zanimljivo je, kaže, pita samoga sebe, jel ima li meni pokajanje? Kažu mu, otići kod tog i tog čovjeka, on je najpobožniji čovjek u našem vremenu. On odlazi kod najpobožnijeg čovjeka. Ovaj kad je čuo, kaže, da je ubio 99 ljudi, kaže, kakvo pokajanje i kakve te ubi Nema za tebe pokajanja, kaže, on ubije i njega. Znači, sto ljudi je ubio. Zatim dolazi kod učenog, kaže... Ubio sam stog ljudi, imao meni pokajanja. Kaže, ko može između tebi Allahove milosti stojati? Međutim, živiš u lošem mjestu. Napsti mjesto u kojem jesi idio, mjesto gdje ljudi nisu pokvareni. I zato većina grija, draga braća i sestre, koliko god šeitan igra preko naših strasti, dokle ne god naše strasti ne, ne nađu partnera u prohtjevima, neće insan ući ugrit. Neće insan ući ugrit. I kaže, kada izašao iz toga mjesta, na pola puta zadesla ga je smrt. Meleki kazni i meleki milosti su se počeli svađat, ko će mu uzeti dušu? Kaže, krenuo je prema, prema Allahovoj milosti, prema oprostu, krenuo je prema te ubiju. Kažu meleki kazne, kaže, sto ljudi je ubiju. Tada je gospodar naredio da se izmjeri zemlja, između one zemlje iz koje je izašao, loše zemlje i one dobrije u koju je krenuo. To može biti u istoom mjestu, živiš u Sarajevo, umjesto da se družiš s ljudima koji su tvojoj mali, koji niskog treba, počneš se družiš sa čovjekom i susjednim mali i zajedno budete dobri i ti joj. I onda postepeno čak u svojoj malali i ti joj nije. I zanimljivo je da je bilo više za jedan pedalj. Kaže gospodar, vidite kojoj je zemlji bio bliži. I tu se zaustavlja, većina onih koji ovaj hadijs citiraju, tu zaustavljaju se. Kaže, bio je za jedan pedalj, ovo je pedalj bliži iz zemlji koja je zemlja dobro, i uzijeli su ga meleci, meleci milosti. Međutim, kaže se u jednoj predaje ovoga hadisa, bio je ubiti, biti, bio je bliži iz zemlji koja je. koja je loša. Ali Allah kaže, rastije ga u zemlji. Rastije ga u njegov put, za jedan pedal, da bi bio, da bi ga uzijeli meleki, meleki milosti. Dakle, prva stvar, ja bi zamolio, imajte to u vid. Dozvoljeno je sam, da kada je žestoka vručina, I ovdje u Lema čeku u se odmah kaže ovo se ne odnosi samo na vručinu, ovo se odnosi i također na hladnoću. Kada je hladno, čovek može zaštititi svoje čelo i dijelove svoga tijela tako što će staviti nešto dodatno na, na zemlju. Druga stvar koja nam je bitna ja bi ovdje pokušao da da vam skrenem pažnju na nju. Seć da kao kao nešto što nas je Allah počastio i ti kad gledaš Ne znam, možda neki od vas koji su pratili druge religije ili, da kaže im istraživali. Ja sam jedne prilike pokušao da vidim koji su to znaci ili izrazi poštovanja u drugim religijama. Od klećanja, od... razumijete, znači na koji način oni, bez obzira kome robuju, mene to ne interesuje. Mene interesuje kako oni pokazuju, znači eto, tog nekoga koga oni uvažavaju, kako oni izražavaju poštovanje prema njega. Do te mjere da ima ljudi koji su ono skroz na stomak, prostru. Znate, ima kod budista pogotovo to. Mislim, bez ikakvog vriječa, to tako, ljudi. Vjerujte, evo, pogledaj, pogledaj insana, prođe to pored harama Bekovićana. Pogledaj insana na sečti. Vjeruj mi, krajnja predanost, iskrušenost, a u isto vrijeme ljudsko dostojanstvo sačuvam. Ipak si ti, jel? U isto vrijeme i podignut, a i glav je pognut, jel tako? Seđda je, gledate, to je najljepši čin, kaže Boži poslanik s.a.m. Atvore mu najbliži, ma je kunul abdi, najbliži je što rob može biti, on ili ona, svome gospodari jeste, kaže, kad su na seđni. Zato kada imaš belaje, kada imaš probleme, odakle seđda, odakle dove idu sa seđni? Je tada si najbliži gospodari. Jedan je lijepo primijeti, hoći tu da... Nikak?! Ja ne mogu da sve što pastispo nakon što sam to pročitao. Kaže Allah je tebe počastio da šapćeš zemlji. Ti šapćeš zemlji, učiš do gdje? Šapćeš zemlji, a on te čuje. Hoće da stvore. Adama alejih selam od, od zemlje. Kao da si rekao gospodaru: "Priznam, ne da si meni je stvorio, ne moje roditelje, ne Muhameda sallallahu alayhi wa samo" Nego dohadem ali slava sve ljude stisvori. Ja sam tebe na šestopa. I kad, i zato kad vidi to ne ljudi, nemojte normalno kad klanjaš kao imam, ili klanjaš tekim džemat, nemoj odolsejo. Ali kad si sa odol Odol, što viš? Znaj gdje šapučiš. Znaj gdje šapučiš i kad imaš bezbroj problema, čini se da se dunia luk stislo. Dole prosmi. Dole prosmi. Jer pametan insam se ne žali ljudima na Allah nego se žali Allah na ljude. Jer ja tebi kažem što me je priclo to nema logike. Allah je dao da mi se to desi. Ja kažem gospodar moj pomozi mi da riješi. Ako mi možeš pomoći da riješi onda što ti reći. Pa će, možda ćeš mi dati rješenje. Također izbog toga draga braća i sestre zbog toga se insistira da ono što sam pretrošli put govorio Vječite od ovih situacija kada vam nije udobno. Kad se farz namaz mora klanjati, u redu je, čovjek će izdržati. Međutim, kada ste u nafilama, kada hoćete da budete prisutni srca u namazu, nemoj u situaciju gdje ćete nešto bih uzvori. leden ledeno, onaj mjesto na kojem seždu činiš ili vrelo mjesto na kojem seždu činiš, ne možeš, ni možeš ući dovo, ne. Ti samo razmišljaš i zato vi znate da je pravilo šariacko. Ako se postavi sofra i ima još vremena za namaz, šta se prvo radi? Jede ili klanja? Nije. Dobro, ali nisu to obje ljudske potrebe. Potreba da nahraniš svoj organizam, potreba da nahraniš svoju dušu. Gospodar ne da da hrana koja je za tijelo bude razlog da ne razmišljaš o duhovnoj hrani. Jer kad fino jedeš, kad se zadovoljio potrebu tu, onda razmišljaš o, o namazu. Zato jedan lijepo rekao da je odgađanje, to je jedno, jedno od šarijatskih pravila, Suština je upravo to, da budeš prisutan u namazu. Još jedna stvar, ja neću samo ću nekoliko stvari o sežnju. Ne samo da je na Dunjaluku nama sežna rješenje za sve naše probleme, nego je rješenje i za ahiretski problem. Ahiretski problem, kako položiti račun? Kako doći kod gospodara? Jedan od azhabara, Resulullah s.a.v. je došao i rekao je, Božiji poslanjiće, Ja tebe molim da budem s tobom u džernetu. Znači ne da bude u džernetu, nego da bude sa Božim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, u džernetu. To je da deređa. Imate u džernetu razliku. Kaže, svi oni koji su na višim deređama mogu uzijaretiti, on je na nižim deređama, a ne može obrnuti. I poslanik će doći nama uzijaretiti. Ne zopćina na kojoj deređu džerneta budi. Možda ono što kažu iza vrata. Resulullah će doći uzijaretiti ali je počast koju Allah daje onima na većim deređama jeste da može zjaretiti one koji su, šta? Na nižim deređama. I ne samo to. Imate još jednu karakteristiku. Ako tebi Allah počasti nekom deređom u ženetu. Ima u Kur'anu ajet Elevina amenum vatabaadhum zurijetuhum bi iman Oni koji vjeruju i koje njihovo potomstvo prati u vjerovanju. Znači oni budu učestiti. Allah će dati, da insan bio neki, neki djedo do je tebe lamdla odgojio, neka nan, da je bilo izuzetno insan koji je Allah odan do krajnjih mjera. Allah će dati da tebe iz njegove porodce priključi tom insan. Tada je Boži poslanik na pitanju ovoga sahaba da bude sa njim u džanetu, tada je Boži poslanik vasalem, rekao ajni na nafsi keb katre sujud kaže pomozimi pomozimi da se za tebi pobrinem da zamolim gospodara da budeš sa mnom tako što ćeš mnogo nasredu padati dakle pogledajte dunjački problemi šapućeshih zemni gospodarih čuj a hirecki glavni ona glavna pobjeda da budeš na derđala kod gospodara kaže božih poslanik sallallahu alajhi wasallam hoćeš da budeš sa mnom u dženetu onda obratiti pažnju na svoje sećanje. I kažu, nismo vidjeli nikoga da je više Allahu na sećti bio tog incana. I to je malo razlika između nas ranije generacije. Mi danas imamo tu karakteristiku da bi mi rešimo, da rešimo sve probleme. Ne, oni su od Božijih poslanika uzimali savet i onda bi taj savjet živeli su u omeživo. Jedan od njih kaže, Božiji poslaniće, Vrijednost staranja u timu kaže Resulullah, ja i onaj koji vodimo brigu u jetimu, bit ćemo kova dva prsta. I on čitav da vodi brigu u jetimu. Drugi čuje da je vrijednost poučavanja od Božije poslanika, pa onda poučava ljude. Treći vidi da je vrijednost da bude imučan, pa da daje od svoga imetka. Također, na kraju evo, ovog hadisa, Božije poslanika, salalahu, ljusljum, da spomenemo i to da Gulema smatra da je osnova u namazu da se ispoštuje ono što se naziva skrušenost. Ja vas molim da osnovni, znači mi smo učili u Mekteba, se sjećate koji su sastavni dijelovi namaza, učili smo koji su ruknovi namaza. Ono što se rijetko nama spominje jeste da od namaza mi imamo onoliko koliko smo u njemu bili prisutni. Dakle, onoliko koliko je moje i tvoje srce bilo u namazu, onoliko koliko smo razmišljali da stojimo pred gospodarom, da njemu idemo na ruku, da pred njim padamo na seždje, da pred njim sjedimo, onoliko koliko smo bili prisutni u namazu, toliko namaza ima. I ovdje je vrlo bitna stvar. Nedavno mi jedan, jedan često čovjek kaže, nama naš imam govorio da ti ne smije, kaže, ne smije ti, kaže, nikoliko papir ispod nogu, kaže, ne smiješ odvojiti noge od, od poda ali on nije da gleda ovu televiziju pa iz Harem i Šerifa, pa kad se oni uzmu na mještat, pa malo mahramu, pa malo. I 15-20 puta se pomire. I gledajte ljude koji su ranije naučili klenati, gledajte nas, pod navodnim znacima, moderni muslimari. Te malo se namjestite se, možete. Ranije pogledajte djede i njene kako kleni. Nije će se bez velikog zora počešiti. Bez ogromnog zora. Evo, stani pored starijeg čovjeka, I gleda na koji, namaz, na koji način gleda mene je nekada stidnio ove skrušenosti. Kaže meni, jel to kvari kaže nama su kaže čak su nas učili da nam kvari namaz ako bi samo malo ono za milimetar jedan odvojili nogu kaže on. Ja kažem on su to pokušavali da šta da se skrušenost pokaže. Jer zašto kada je skrušenost u srcu onda se ona vidi. Onda se vidi da ste skrušen zašto kad stojiš na namazu da se skruši. Ako u srcu skrušeno ustondaje kako ona ja asha, došo ja asha kod Rasulaha sallallahu alayhi ve sellem i brzo je klanjao. Kaže Resulullah sallallahu alayhi ve sellem: "Leo khasha qalbuhu la Da mu je srce bilo skrušeno, bile bi mu i udovi, ruke i noge bile se smirile, ne, bi, ne bi. I ovdje zbog čega se to vezuje za ovaj hadis braće i sestre, zato što Ako čovjek stavlja nešto pod glavu kad hoće seždu da učini, to podrazumijeva određeni pokret. I iz ovoga se vidi da, da blagi pokreti, oni pokreti koji su neusiljeni, čak kažu to je jednom, dva put, već treći put je problematično, narušava skrušenost. Znači da namjestiš nešto jednom u redu, pa drugi put. To treći put. Nemoj, ne smiješ narušavati to što jeste namaz. Jam oni gospodara da nas počasti, da budemo komo da u našim namazima skrušen, da nas počasti korisnim znanjem i da nas zaštiti od svakog zla. Amina. Ja uđimlej našej tole bi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sidina almustafa Gospodar, naš počasti nasa, nemoj nas ponijesti. Gospodar, naš oprosti nam grije, nemoj nas kazniti. Gospodar, naš najvećim timenom molimo dženet svako dijelo koje približava dženetu. Gospodar, molimo te da nas sačuvaš od toga da mi mazlomi budemo. Gospodar, molimo te da nas sačuvaš da mi nekom je zlom načinim Gospodar, molimo te da nas sačuvaš od poniženja da ga nanesimo i da ga podnesimo. Gospodar, molimo te da nas sačuvaš neznanja. Molimo te da mi neznalice ne budemo i da mi neznanje ne širimo. Najvećim temenom, to je svakim djelom kojepridržava građanin. Gospodarna ka među nama niko sretan ne budi. Največim time nam molimo društvo tvoga milenika Muhameda salallahu alajhi wasallam počasti nas da znamo da je Tva vjera lahka i da je tako uživimo. Počasti nas da naše zadnje riječi budu la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Molimo te najvećim imenom počasti nas da prema roditeljima svojim čestiti budemo, prema svojim braćnim drugovima pravedni budemo i svoju djecu odgajimo u ljubavi prema te. Gospodaru molimo te u danima ševala da nas počastiš da postimo dane koji su sunne. Anu. Molimo te Gospodaru da primiš naš mesec Ramazan i da nas učiniš od onih koji su ko tebi primljeni. Gospodaru, molimo te neka nam dunjaluk ne bude najveća abriga. Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća abriga. Gospodaru, počasti nas da mi trudom svojim vratimo svoje vršnjake ter. Gospodaru, najvećim tvojim imenom molimo počasti naš umet svakim dobro. Anu. Zaštiti umet islama na svakomem mjestu. Zaštiti nas u Iraku, u Siriji, u Palestini, na svakomem mjestu. Zaštiti umet islama i počasti nas radimo za dobrobit umeta i gospodar i suviše neprijatelje imamo pa te molimo da mi jedne druge za prijatelje samo uzimamo subhano rabike rabila izate amazifunu asalamu ala muslimu alhamdulillah ala aminu ala fatih assalamu alaika ya ya rasul Allah